Але ж Вікторія могла підійти і до нього. І вона розповіла йому про те, що сказала дівчина. «Не розумію, до чого це базікання. Що то були за пігулки, зрештою? Власне, кажучи тіми, я не знаю. Доктор Робертсон, коли він сюди приходив, сказав, що їх приймають від високого тиску. А що в цьому дивного?» Майор міг страждати від високого тиску, хіба ні. Тобто у нього був високий кров'яний тиск, і він приймав пігулки, щоб його знизити. Люди страждають від високого тиску, і я не раз таких людей бачив. Це справді так, погодилася Моллі і, завагавшись, додала. Але Вікторія, схоже, думає, що він ковтнув одну з тих таблеток, і вона вбила його. «О, моя Люба, це надто мелодраматично. Ти хочеш сказати, хтось замінив його пігулки від високого тиску на щось інше, і те інше отруїло його?» «Це справді здається абсурдним», – сказала Моллі вибачливим тоном. «Так і так абсурдним, коли ти так говориш, але Вікторія подумала саме так. Дурна дівчина». «Ми могли б піти і спитати про це доктора Грема. Він либонь знає. Але через таку нісенітницю турбувати його не слід. Я теж так гадаю. А чому тій дівчині спало на думку, що хтось замінив пігулки? Тобто, якщо я правильно тебе зрозумів, хтось поклав інші пігулки у ту саму пляшечку». «Я не зовсім зрозуміла», – сказала Моллі, – Досить безпорадним тоном. Вікторія, схоже, думає, раніше тієї пляшечки із сиренітом взагалі там не було. Але ж це не синітниця, сказав Тім Кендел. Він мусив приймати ті пігулки постійно, щоб тримати свій кров'яний тиск на низькому рівні. І він весело вийшов поговорити з Фернандо метродотелем. Але Моллі не могла забути про цю справу так легко. Коли закінчився клопіт з обідом, вона сказала чоловікові. Тіме, якщо Вікторія почне розповідати всім про свої підозри, то чи не ліпше буде нам самим усе з'ясувати? Моя люба дівчина, Робертсон та всі інші приходили, усе оглянули і поставили всі запитання, які на той час були їм потрібні. Так воно так але ж ти знаєш, як ці дівчата можуть накрутити себе. Гаразд, гаразд. Ось що я тобі скажу. Ми підемо і порадимося з доктором Гремом. Він мусить усе знати. Доктор Грем сидів у своїй лоджії і читав книжку. Молоде подружжя увійшло. І Моллі стала розповідати йому їхню історію. Її розповідь була дещо плутаною, і тім взяв ініціативу на себе. «Це звучить досить по-дурному», – сказав він тоном вибачення. «Та якщо я правильно все розумію, дівчина вбила собі в голову, що хтось поклав отруйні пігулки в пляшечку з, як же це називається, сера чимось там. Але чому ж вона вбила це собі в голову? запитав доктор Грем. Вона щось бачила чи щось чула? Одне слово, чому вона зробила такий висновок? Я не знаю, сказав тім безпорадним голосом. То була інша пляшечка? Що там було, Моллі? Ні, сказала Моллі. Якщо я правильно пам'ятаю, вона сказала, що там була пляшечка з написом на ній Семен Серен «Сереніт», – сказав лікар. «Так воно і мало бути?» «Це відомі ліки. Він мав приймати їх регулярно». Вікторія сказала, що вона ніколи не бачила їх у його кімнаті. «Ніколи раніше?» «Ніколи раніше не бачила їх у його кімнаті?» – гостро запитав доктор Грем. «Вона певна?» «Незвична гострота його тону, примусила обох кенделів подивитися на нього. Вони не сподівалися від доктора Грема такої реакції. Схоже, вона у цьому не сумнівається. Можливо, їй захотілося стати автором сенсації, припустив тім. «Не виключено», – сказав доктор Грем. «Я хочу сам перекинутися» кількома словами з тією дівчиною. Вікторія була дуже задоволена, що їй дозволило розповісти історію вдруге. «Я не хочу неприємностей», – сказала вона. «Я не ставила там ту пляшечку і не знаю, хто її там поставив. Але ти думаєш, її там хтось поставив?» – запитав Грем. Ви самі розумієте, докторе, її мусив там хтось поставити, якщо раніше там її не було. Майор Полгрейв міг тримати її в шухляді або в портфелі, або десь у такому місці. Вікторія рішуче похитала головою. Хіба йому було б зручно тримати там пігулки, якщо він мусив приймати їх щодня по кілька разів? Ні, Неохоче погодився доктор Грем. Він справді мусив приймати ті ліки по кілька разів на день. Ти ніколи не бачила, щоб він їх приймав або щось таке. Їх раніше у нього не було. Я лиш подумала, адже хтось казав, ніби ті пігулки могли мати якийсь стосунок до його смерті. отруїли його кров або щось таке. Тож я подумала, Може, він мав ворога, який поставив там ту пляшечку, аби убити його? «Нісенітниця, дівчино!» – сказав лікар бадьорим голосом. «Чиста нісенітниця. Вікторія здавалася приголомшеною. «То ви кажете, ті пігулки були ліками і добрими ліками?» – із сумнівом у голосі, – запитала вона. «Вони були добрими ліками, а головне – «Необхідними ліками», – сказав доктор Грем. «Тому не турбуйся, Вікторія. Я можу тебе запевнити, що нічого поганого у тих ліках не було. Вони були корисними для чоловіка, який мав такі проблеми зі здоров'ям». «Ви зняли великий тягар із моєї душі», – сказала Вікторія, і радісно блиснула своїми білими зубами у веселій у Але тягар не звалився з душі доктора Грема. Його тривога, що раніше була такою туманною, тепер стала геть відчутною. Розділ восьмий. Розмова з Естер Волтерс. «Це місце вже не таке, яким воно було раніше», – роздратовано пробурчав Містер Райфайл, коли побачив, як міс Марпл наближається туди, де він сидів зі своєю секретаркою. Не можна ступити й кроку, щоб не спіткнутися об якусь стару курку. Якого дітька старі дами пхаються до Вест-Індії? А куди їм пхатися? – запитала Естер Волтерс. Чи Ландріндот Велс? Їм там подобається. Вони там щасливі. «Вони не можуть дозволити собі часто відпочивати у Вест-Індії», – сказала Естер. «Не кожному так щастить, як вам». «А вже ж, мені дуже щастить», – сказав містер Райфайл. «Ви могли б і не казати мені цього. Я сиджу тут з усіма своїми болями, хворобами та каліцтвами, а ви ще заздрите мені замість допомагати і нічого не робити». Чому ви досі не надрукували листи? Я не мала часу? То знайдіть його. Я беру вас сюди для того, щоб ви тут трохи попрацювали, а не засмагали та всім показували, яка у вас гарна фігура. Деяким людям прискіпування містера Райфайла видалося б нестерпними, але Естер Волтерс працювала на нього вже кілька років і добре знала, що містер Райфайл більше гавкає, ніж кусається. Він страждав від майже безперервного болю, і його брутальні випади були для нього одним із методів випускати пару. Хоч би що він їй казав, Естер залишалася незворушною. «Чудовий вечір, егеш!» – мовила міс Марпл, зупиняючись біля них. «А чого б ми тут стовбичили?» «Якби він не був чудовим!» Буркнув їй у відповідь містер Райфайл. Міс Марпл засміялася лагідним дзвінким сміхом. «Ви такий суворий, але не забувайте, що розмовляти про погоду – це дотримуватися одного з найдавніших англійських звичаїв. О, Боже, я взяла вовну не того кольору!» Вона поклала сумку з сплетево на садовий столик і потрухала назад до свого бунгало. «Джексоне!» – заволав містер Райфайл. З'явився Джексон. «Відведіть мене назад у бунгало, перш ніж сюди повернеться та стара квочка!» – сказав містер Райфайл. «Хоч від вашого масажу мені мало користі!» – докинув він. Сказавши це, він дозволив допомогти собі піднятися на ноги і пішов за своїм масажистом до бунгало. Естер Волтерс подивилася їм на вздогін, а потім обернула голову, коли міс Марпл повернулася з клубком вовни і сіла біля неї. «Сподіваюся, я не потривожила вас?» – запитала міс Марпл. «Звісно, ні», – сказала Естер Волтерс. «Мені скоро треба бути іти і дещо надрукувати» але спершу я хочу посидіти тут хвилин десять і помилуватися за ходом сонця. Міс Марпл сіла і тихим голосом почала розмову. Говорячи, вона вивчала Естер Волтерс. Не красуня, але могла б здаватися привабливою, якби захотіла. Міс Марпл намагалася відгадати, чому вона цього не хоче. Вона могла б утримуватися від надмірного гізування своєю жіночністю, якби це не подобалося містерові Райфайлу. Але міс Марпл не думала, що містер Райфайл мав би проти цього якісь заперечення. Він був так повністю поглинутий собою, що якби тільки секретарка приділяла йому досить уваги, вона могла б красуватися, мов гурія в раю, без найменших заперечень, і з його боку. Крім того, він зазвичай лягав спати рано, і у вечірні години, коли грали шумові оркестри та відбувалися танці, Естер могла б легко дозволити собі... Міс Марпл зробила паузу у своїх думках, щоб підібрати слушне слово, водночас весело розповідаючи про свій візит до Джеймстауна. «Ага» здаватися значно яскравішою. Естер Волтерс могла б сяяти яскравою квіткою у вечірні години. Міс Марпл із великою обережністю спрямувала розмову на Джексона. На запитання про Джексона Естер Волтерс відповідала досить туманно. «Він дуже компетентний», – сказала вона, – «надзвичайно кваліфікований масажист». «Певно, він уже давно працює у містера Райфайла». «О, ні. Близько дев'ятьох місяців, я думаю». «Він одружений?» – наважилася запитати міс Марпл. «Одружений?» – «Не думаю», – відповіла Естер Волтерс із подивом в голосі. «Якщо і одружений, то він ніколи про це не згадував». «Ні-ні», – додала вона, – «звичайно ж, він не одружений». Схоже, таке припущення здалося їй кумедним. Міс Марпл розтлумачила її відповідь, додавши подумки одне речення у всякому разі, він поводиться не так, як одружений чоловік, але скільки існує на світі одружених чоловіків, що поводяться не так, як одружені чоловіки. Міс Марпл могла б відразу назвати таких Добрий дванадцяток. Він досить вродливий чоловік», – замислено промовила вона. «Так, мабуть, і справді», – підтвердила Естер без будь-якого інтересу. Міс Марпл придивилася до неї ще пильніше. Чоловіки її не цікавлять. Можливо, це той різновид жінки, яку цікавить лише один чоловік. Тим більше, що вона, якій сказали – «Вдова?» Вона запитала, «Ви давно працюєте на містера Райфайла?» «Чотири чи п'ять років?» «Коли помер мій чоловік, мені довелося знову шукати роботу. У мене дочка навчається у школі, і мій чоловік залишив мене в досить скрутному матеріальному становищі». «З містером Райфайлом, певно, важко працювати» ризикнула запитати міс Мартл. Та не дуже. Після того, як пізнаєш його. Він часто впадає у гнів, і характер у нього дуже суперечливий. Думаю, його головна проблема в тому, що він стомився від людей. За останні два роки він змінив п'ятьох слуг. Йому завжди потрібен хтось новий, на кого можна було б гарчати. Але ми з ним дуже добре порозумілися. «Містер Джексон, схоже, молодик послужливий. Він дуже тактовний і винахідливий», – сказала естер. «Звісно, іноді він...» – вона не докінчила свою фразу. Міс Марпл, на мить, замислилася і доказала за неї. «Почуваю себе у незручному становищі? Саме так він не знає, яку роботу, власне, виконує». Проте, усміхнулася вона, він уміє втішатися життям. Міс Марпл замислилася над цією фразою, але вона мало в чому їй допомогла. Вона і далі весело щебетала і незабаром почула досить багато про квартет любителів природи, про Дайсонів і Гіллінгдонів. Гіллінгдони бували тут протягом останніх трьох або чотирьох років, сказала Естер. Але Грегорі Дайсон бував тут значно давніше. Він знає Вест-Індію дуже добре. Уперше він з'явився тут, я думаю, зі своєю першою дружиною. У неї було слабке здоров'я, і вона мусила виїздити взимку за кордон, або принаймні кудись туди, де клімат був тепліший. І вона померла? Чи вони розлучилися? Ні, вона померла. Десь тут, якщо не помиляюся, я маю на увазі не цей конкретний острів, а один з островів Вест-Індії. Там у них було щось не так. Схоже, на скандал або що. Він ніколи про неї не згадує. Я почула про все це від когось іншого. Думаю, стосунки у них були не вельми добрими. І тоді він одружився з тією жінкою, Лакі. Міс Марпл промовила це слово з певним невдоволенням, ніби хотіла сказати. Справді, просто таки неймовірне ім'я. Мені здається, вона була родичкою його першої дружини. А що, з Гілінгдонами вони знайомі багато років? О, ні. Я думаю, вони познайомилися з ними лише тоді, коли гілінгдони приїхали сюди три або чотири роки тому. Недавніше. Гілінгдони здаються дуже приємними людьми, сказала міс Марпл. Вони такі спокійні. Так, вони обоє дуже спокійні. Усі кажуть, вони дуже віддані одне одному, мовила міс Марпл. Тон її голосу був досить безвиразним. Але Естер Волтерс подивилася на неї гострим поглядом. «Але ви так не вважаєте?» – запитала вона. «Але ж і ви так не думаєте, правда ж, моя Люба?» Іноді я і справді замислювалася. «Спокійні чоловіки, такі як полковник Гіллінгдон», – сказала міс Марпл, Часто відчувають потяг до яскравих жінок. І вона додала після тривалої паузи. Лакі. Яке кумедне ім'я. Ви гадаєте, містер Дайсон здогадується про те, що, можливо, відбувається майже у нього на очах? Стара любителька скандалів, подумала Естер Волтерс. Ох, ці літні жінки! Вона відповіла, Досить холодно, не маю найменшого уявлення. Міс Марпл перевела розмову на іншу тему. Дуже шкода бідолашного майора Полгрива, чи не так? сказала вона. Естер Волтерс погодилася, проте без особливого почуття. Кого мені справді шкода то це Кенделів сказала вона. Так. Для власників справжнє лихо, коли щось подібне відбувається в готелі. Люди приїздять сюди відпочивати і веселитися, хіба не так, сказала Естер, щоб забути про хвороби, про смерть, про податки, про замерзлі труби і усе таке інше. Їм дуже не до подоби, пробадила вона з несподіваним спалохом, зовсім іншого настрою, коли їм нагадують, що людина смертна. Міс Марпл відклала плетво. «Ви дуже добре сказали, моя Люба», – відзначила вона. «Справді, дуже добре. Ви маєте цілковиту слушність. І ви ж бачите, вони зовсім молоді люди», – провадила Естер Волтерс. Вони купили цей готель у Сендерсонів лише півроку тому і дуже стурбовані тим, чи зможуть досягти успіху, адже в них так мало досвіду. І ви думаєте, це може завдати їм великої шкоди? Та, власне кажучи, ні, сказала Естер Волтерс. Я не думаю, що люди спроможні пам'ятати про будь-яку прикру подію Довше, аніж день або два. А тим більше в атмосфері ми приїхали сюди втішатися і розважатися. Тож утішаємося і розважаємося. Я думаю, смерть приголомшила їх години на двадцять чотири, не більше. А потім вони відразу забули про неї, як тільки бідолаху небіжчика поховали. Проте не слід їм нагадувати про неї. Я сказала про це Моллі, але, звісно, вона стривожена. Місіс Кендел стривожена? Але ж вона завжди здається такою безтурботною. Я думаю, вона лише прикидається безтурботною. Повільно промовила Естер. Та насправді вона, либонь, належить до тих людей, які постійно бояться аби чогось не трапилося. А мені здавалося, він більше тривожиться, ніж вона. Ні, я так не думаю. Я думаю, вона тривожиться більше, а його тривога пояснюється її тривогою, якщо ви розумієте, про що я. У вас цікава теорія, сказала міс Марпл. Мені здається, Молі розпачливо намагається здаватися дуже веселою і вдавати, ніби втішається життям. докладає великих зусиль, щоб створювати таке враження про себе, але ці зусилля виснажують її. І тоді вона нерідко провалюється в депресію. Вона не дуже врівноважена особа. «Бідолашна дитина», – сказала міс Маркл. «Такі люди безперечно існують, а інші навіть не здогадуються про їхнє існування». А ж не здогадуються, адже вони вміють добре приховувати свій стан. Але, додала Естер, я не думаю, що Моллі має серйозні підстави тривожитися щодо цього випадку. Адже люди помирають від коронарного тромбозу або церебральної кровотечі або чогось подібного сьогодні мало не щодня. Набагато частіше, аніж раніше, наскільки я можу судити. Лише харчове отруєння або тиф або щось подібне можуть спричинити паніку. «Майор Полгрейв ніколи не казав мені, що у нього високий коров'яний тиск», – зауважила міс Марпл. «Він вам казав щось про це?» «Він казав про це комусь, але я не знаю, кому саме. Можливо, то був містер Райфайл. Я знаю, містер Райфайл стверджує протилежне, але це так схоже на нього». Пам'ятаю, Джексон якось згадав про високий тиск у майора. Він сказав тоді, йому не слід би так багато пити. — Розумію, — замислено промовила міс Марпл. Вона провадила. Думаю, ви дивилися на нього як на великого старого зануду. Він розповідав багато історій і, певно, часто повторювався. — Це найгірше, — сказала Естер. Тобі доводиться вислуховувати одну й ту саму історію знову і знову, якщо ти не встигнеш швиденько відвернути розмову на іншу тему. «Щодо мене, то я ставлюся до таких повторень цілком спокійно», – сказала міс Маркл, – «бо я до цього звикла. Якщо мені вдруге розповідають якусь історію, я не проти вислухати знову, бо вже...» забула її це слушна причина сказала Естер і весело засміялася була одна історія яку він любив розповідати сказала міс Марпл історія про вбивство сподіваюся і вам він її розповідав Естер Волтерс відкрила сумочку і стала в ній нишпорити вона дістала звідти Губнув помаду і сказала. А я думала, що загубила її. Потім перепитала. Пробачте, що ви сказали? Я запитала, чи майор Полгрейв розповідав вам свою улюблену історію про вбивство. Тепер, коли я про це подумала, то, здається, розповідав. Щось про чоловіка, який отруївся газом, чи не так? Адже насправді... Отруїла його дружина, тобто вона дала йому снодійну пігулку, а потім застромила його голову у газову піч. «Ви про це?» «Не зовсім», відповіла міс Марпл і замислено подивилася на Естер Волтерс. «Він розповідав стільки історій», сказала Естер Волтерс вибачливим тоном. «Але, як я вже сказала, люди... Не завжди слухали, що він там базікає. «Він мав фотографію», – сказала міс Марпл. «Яку він мав, звичай, показувати людям?» «Мабуть, мав. Але я вже не пригадую, що то була за фотографія. Він вам її показував?» «Ні», – сказала міс Марпл. «Він не встиг мені її показати. Нам завадили». Розділ дев'ятий. Міс Прескот та інші. Щодо мене, то я чула від нього таку історію. Почала міс Прескот, знизивши голос і пильно розглянувшись довкола. Міс Марпл підсунула стільця трохи ближче до неї. Минув певний час, перш ніж міс Марпл пощастило побазікати з міс Прескот сам на сам. Це пояснювалося тим, що родини священнослужителів дуже міцні, і міс Прескот майже завжди супроводжував брат. І не було сумніву, що міс Марпл і міс Прескот було набагато зручніше збавити час у приємних теревенях за відсутності веселого каноніка. Схоже, провадила міс Прескот, Хоча я, звісно, не хочу роздмухувати ніякого скандалу, і насправді нічого про це не знаю. «О, я вас цілком розумію», – сказала міс Марпл. «Схоже, виник якийсь скандал тоді, коли його перша дружина була ще жива. Очевидно, ця жінка лакі. Яке дурне ім'я. Я думаю, вона була кузиною його першої дружини» приїхала сюди і приєдналася до них, і, певно, збирала з ними квіти, чи ловила метеликів, чи щось таке. І люди багато про них базікали, бо стосунки між ними були дуже близькі, якщо ви розумієте, про що я кажу. Люди завжди все помічають. Чи не так, прокоментувала міс Марпл. І, звичайно ж, коли його дружина раптово померла, вона померла тут, на цьому острові? Ні-ні, я думаю, вони були в той час на Мартиниці або на Тобаго. Зрозуміло. Але я довідалася від інших людей, які перебували в той час там, а потім приїхали сюди і говорили про всяку всячину, наче лікар мав якісь сумніви. Справді? – перепитала міс Марпл із видимою цікавістю то були тільки чутки, звичайно ж. Але містер Дайсон безперечно одружився знову надто швидко. Вона знову стишила голос. «Десь через місяць, я думаю». «Уже через місяць?» – повторила міс Марпл. Дві жінки подивилися одна на одну. «Яка нечуйність?» – сказала міс Прескот. «А тож, погодилась міс Марпл. «А може...» Це було пов'язано з грішми, додала вона делікатно. Я, власне, не знаю. Він любить пожартувати. Певно ви чули, як він це казав, що дружина принесла йому щастя. Так, я чула. І дехто розтлумачує його слова так, ніби він був радий одружитися з багатою жінкою. Хоча, звісно, сказала міс Прескотт, із виглядом людини, яка не може не визнати істину, вона також жінка показна для кожного, кому подобаються жінки такого типу. А щодо грошей, то, думаю, їх мала його перша дружина. А Гілінгдони, вони заможні люди. Гадаю, що так. Я не стверджую, що вони казково багаті, але заможні. Двоє їхніх хлопців навчаються в одній з найкращих приватних шкіл Англії, і вони подорожують більшу частину зими. У цю мить з'явився канонік, який вийшов на коротку прогулянку, і міс Прескот підвелася, аби приєднатися до брата. Міс Марпл залишалася сидіти там, де була. Через кілька хвилин Грегорій Дайсон проминув їх Прямуючи сягнистими кроками до готелю. Проходячи, він весело помахав їй рукою. Про що ви замислилися? запитав він. Міс Марпл лагідно усміхнулася, намагаючись уявити собі, як би він відреагував, якби вона відповіла. Я думаю про те, чи ви не вбивця. Було вельми ймовірно, що. Він був ним. Усе складалося у таку струнку систему. Вона щойно вислухала розповідь про смерть першої місіс Дайсон. А майор Полгрейв розповідав їй про вбивцю дружин, принагідно згадавши відому історію про наречених утоплених у ванні. Так, усе збігалося. Єдиним запереченням було те, що все збігалося Надто добре, але міс Марпл дорікнула собі за цю думку. Хто вона така, щоб вимірювати вбивства за якоюсь міркою? Голос трохи хрипкий, примусив її підстрибнути на стільці. — Ви не бачили Грега, міс... міс Лакі? — подумала міс Марпл. — Вона явно не в доброму гуморі. Він щойно пройшов тут, прямував до готелю. Так я й думала. Роздратована вигукнула лаки і побігла до готелю. Їй уже сорок, і сьогодні вранці вона не здається молодшою, подумала міс Марпл. І її охопила велика жалість. Жалість до всіх лаки у світі, що були такі безпорадні, перед часом. Почувши поза себе шурхіт піску, вона обернула свого стільця. Містер Райфайл, підтримуваний Джексоном, вийшов із бунгало на ранкову прогулянку. Джексон посадив свого працедавця у крісло з коліщатами і заметушився біля нього. Містер Райфайл відіслав масажиста геть нетерплячим помахом руки. І Джексон пішов у напрямку готелю. Міс Марпл не гайла часу. Містера Райфайла ніколи не залишали самого надовго. Певне, зараз до нього підійде Естер Волтерс. Міс Марпл хотіла перекинутися кількома словами з містером Райфайлом на одинці і тепер побачила свій шанс. Вона мусила поквапитися запитати в нього те, що хотіла запитати. Тут не йшлося про навідну розмову. Містер Райфайл був не той чоловік, якого можна було б затягти у тривалі теревені, якими мали звичай бавитися старі леді. Найімовірніше, він би відразу повернувся у своє бунгало, рятуючись від переслідування. Міс Марпл вирішила відразу перейти до справи. Вона підійшла туди, де він сидів, підтягла стілець, сіла і сказала. «Я хочу дещо запитати у вас, містере Райфайл». «Запитуйте, запитуйте», – позвався містер Райфайл. «Ви, певно, хочете, аби я пожертвував гроші на місіонерську діяльність в Африці або на ремонт церкви. Загалом я зацікавлена у кількох проектах доброчинності і була б дуже рада, якби ви пожертвували на них гроші. Але зараз я хочу запитати вас зовсім про інше. Скажіть мені, будь ласка, чи майор Олгрейв колись розповідав вам історію про вбивство? «Он як?» – сказав містер Райфайл то він і вам розповідав. І, сподіваюся, ви спіймалися йому на гачок. Я не знала, що й думати, сказала міс Марпл. А що саме він вам розповідав? Він базіка, про яке чарівне створіння, таку собі відроджену Лукрецію Борджа, вродливу юну Золотокосу і таке інше. Справді? Трохи Розгублено перепитала міс Марпл. «І кого ж вона вбила?» «Звичайно, свого чоловіка», – сказав містер Райфайл. «А кого б ви думали?» «Отруїла?» «Ні, здається, вона дала йому снодійну пігулку, а потім запхала його голову в газову піч. Винахідлива дамочка!» І потім повідомила, що чоловік наклав на себе руки. Вона... «Відбулася легко. Обмежена осудність і щось таке. Таку статтю до вас сьогодні застосовують, якщо ви гарненька жіночка або юний шибеник, якого надто сильно любить мати. Лихо та й годі». «Майор не показував вам фотографію?» «Фотографію дамочки? Ні. Чого б він мав показувати її?» «Ну от як», – проказала міс Марпл. «Вона сиділа там, Трохи розгублена. Певно, майор Полгрейв протягом свого життя розповідав людям не лише про тигрів, яких він застрелив, та слонів, на яких полював, а й також про вбивць, з якими йому доводилося зустрічатися. Можливо, у нього був цілий репертуар історій про вбивства, доведеться з цим. Рахуватися. Несподівано Райфайл загорлав. Джексоне. Відповіді не було. Хочете, я вам його знайду, запропонувала міс Марпл, підводячись. Ви його не знайдете. Десь бігає за дівками. Ось він де пропадає. Із цього хлопця добра не буде. Погана у нього вдача. Але мене він влаштовує. Піду, пошукаю його, сказала міс Марпл. Вона знайшла Джексона в далекому закутній тераси, де він сидів і випивав із Тімом Кенделом. Містер Райфайл кличе вас, сказала вона. Джексон скочив виразну гримасу, посушив свою склянку і підвівся на ноги. Знову починається, сказав він. Не маю спокою грішникам. Я думав, дві телефонні розмови та складання спеціального дієтичного замовлення дадуть мені алібі бодай на чверть години. Але ж ні. Дякую вам, міс Марпл. Дякую за випавку, містере Кендал. І він подався геть. Мені шкода цього хлопця, сказав тім Кендл. Я даю йому іноді випити, аби бодай трохи розвеселити його. Ви дозволите мені щось «Запропонувати і вам, міс Марпл. Як щодо холодного лимонаду? Я знаю, ви його любите. Дякую, але зараз не хочу. Я думаю, доглядати такого чоловіка, як містер Райфайл, непросто. Інваліди часто бувають дуже примхливими. Я мав на увазі не лише це. Джексон одержує добру платню» і дивацькі витівки старого можна було б стерпіти. Містер Райфайл чоловік не такий уже і поганий. Я кажу про інше. Він не докінчив фрази. Міс Марпл подивилася на нього запитливим поглядом. Не знаю, як мені пояснити, ця служба важка для нього у соціальному плані. Люди тепер стали такими снобами, а з його класу тут нікого нема. Він стоїть вище, ніж простий слуга, і нижче, ніж пересічний постоялець, чи принаймні вони так вважають. Він перебуває десь на рівні вікторіанської губернантки. Навіть секретарка містера Райфайла вважає себе вищою за нього. Через те йому доводиться важко. Тім помовчав, а тоді сказав із почуттям. Це просто жах, що навіть у такому місці ми маємо стільки соціальних проблем. Повз них пройшов доктор Грем. У руках у нього була книжка. Він відійшов трохи далі і сів за стіл обличчям до моря. Доктор Грем, здається, чимось стурбованим, сказала міс Марпл. Справді? Усі ми стурбовані. Ви теж? Через смерть майора Полгрейва? Я перестав турбуватися через це. Люди, схоже, про все забули, вони просто обминули цю смерть і пішли собі далі. Ні, мене турбує моя дружина, Молі. Ви знаєте щось про сновидіння? Сновидіння? Міс Марпл була здивована. А ж, про погані сновидіння, про ті, які ми називаємо кошмарами. Зрештою, вони нікого з нас не оминають. Але Молі бачить їх майже щоночі. Вони лякають її. Чи можна проти цього щось вдіяти? Чи можна звикнути до кошмарів? Вона іноді ковтає снодійні пігулки, але каже, що від них погані сни стають іще гіршими. Вона намагається скинути їх із себе і не може. А що ж їй сниться? Щось чи хтось жениться за нею? Або пильно стежить? Вона не може озбутися цього відчуття навіть тоді, коли прокидається. Безперечно, лікар, вона не терпить лікарів. Не хоче навіть чути про них. Я їй кажу, це минеться. Але ж ми були такі щасливі. Нам було тут так цікаво. А тепер, можливо, на неї дуже погано вплинула смерть старого Полгрива. Вона стала мов би, іншою людиною, після того, як він помер. Він підвівся. Мені треба зайнятися своїми повсякденними справами. Ви і певні, що не хочете свіжого лимонаду? Міс Марпл похитала головою. Вона сиділа там і міркувала. Вираз її обличчя був серйозним і стривоженим. Подивилася на доктора Грема. Нараз прийняла рішення, підвелася і підійшла до його столу. «Я повинна попросити у вас пробачення, докторе Грен», сказала вона. «Справді?» Доктор подивився на неї щирим подивом. Міс Марпл підтягла стілець і сіла біля нього. «Боюся, я припустилася дуже поганого вчинку», сказала вона. «Я збрехала вам». Доктор Грем, і збрехала навмисно. Вона подивилася на нього з острахом. Доктор Грем не здавався приголомшеним, але явно був трохи здивований. Це ви жартуєте? запитав він. Але даремно ви хвилюєтеся через таку дрібничку. Що могла набрехати йому ця мила старушенці? подумав він. Про свій вік? Проте. Він не пригадував, щоб вона називала йому «свій вік». «Ну що ж, розповідайте», – сказав він, коли бачив, що вона сповнена бажання висповідатися. «Ви пам'ятаєте, як я розповіла вам про фотографію свого небажа, яку я нібито показала майорові Полгриву, і він ніби не повернув її? Так, так, звичайно, я пам'ятаю. Мені дуже шкода» що ми так і не знайшли її для вас. «Фотографії мого небожа не існувало», сказала міс Марпл, і в тоні її голосу пролунали боязкі вибачливі нотки. «Пробачте, що ви сказали? Фотографії мого небожа не існувало», повторила міс Марпл. «Боюся, я вигадала усю цю історію, ви її вигадали. Доктор Грем здавався трохи роздратованим. Навіщо? Міс Марпл розповіла йому про все. Вона розповіла йому про все чітко і ясно, не вдаючись до старечого базікання. Розповіла, як майор Пол Грив розказав їй свою історію про вбивство, і як уже хотів показати їй фотографію, що мала б Проілюструвати розповідь, розповіла про його раптову розгубленість, а тоді перейшла до власної тривоги і до свого рішення спробувати якось з'ясувати цю справу. «І я не знайшла іншого засобу це зробити, як розповісти вам ту неправду», – сказала вона. «Сподіваюся на ваше прощення». Ви гадаєте яку він вам хотів показати, була фотографією вбивці. Так він мені сказав. Принаймні сказав, що ту фотографію дав йому знайомий, який розповів йому історію про чоловіка, що був вбивцею. Так, так. І пробачте мені, ви йому повірили. Я не знаю, повірила я йому чи не повірила в ту хвилину сказала міс Марпл. Але ж, ви знаєте, наступного дня він помер. Так, сказав доктор Грем, несподівано приголомшений очевидністю цього одного речення. Наступного дня він помер, а фотографія зникла. Доктор Грем дивився на неї. Він не знав, що казати. Пробачте мені міс Марпл», – промовив він нарешті. «Але те, що ви щойно мені розповіли, – це правда? Мене не дивує, що ви берете мої слова під сумнів, – сказала міс Марпл. Я зробила б те саме на вашому місці. Але те, що я вам кажу тепер, – правда. Хоч я розумію, що лише моє слово може послужити її Підтвердження. але навіть якщо ви мені не повірите, я подумала, що повинна вам усе розповісти. Навіщо? Я зрозуміла, що ви повинні мати повну інформацію. На той випадок, на який? На той випадок, якщо ви захочете вдатися до якихось заходів. Розділ десятий. Рішення в Джеймстауні Доктор Грем сидів в офісі Джеймстаунської адміністрації, за столом навпроти свого друга Дейвентрі, серйозного молодика віком 35 років. «Ваш дзвінок видався мені вельми загадковим, Греме», – сказав Дейвентрі. «У вас щось сталося? Я не знаю» сказав доктор Грем. Але я стурбований. Девентрі подивився на обличчя співрозмовника, а коли внесли трунки, то став весело розповідати, як він нещодавно їздив рибалити. Та коли служник вийшов, він відкинувся назад на стільці і подивився на Грема. Розповідайте, сказав він йому. Доктор Грем Розповів про ті факти, які його турбували. Девентрі протяжно присвиснув. Он воно що? То вам здається, що смерть старого Полгрива сталася не випадково? То ви вже не переконані у тому, що майор помер у цілком природних причин? Хто засвідчив смерть? Робертсон, я думаю. У нього були якісь сумніви. Чи не було? Ні. Та думаю, що коли він видавав посвідчення, то на нього вплинув той факт, що в ванній кімнаті знайшли пігулки сареніту. Він запитав мене, чи Полгрив колись згадував про те, що страждає від високого тиску. І я йому сказав, що між нами ніколи не було розмов на медичні теми. Але навряд чи випадає сумніватися, що він... Розмовляв про це з іншими постояльцями. Пляшечка з пігулками сиреніту і те, що Полгрив розповідав людям, приводили до одного висновку, і не було жодної вагомої причини підозрювати щось інше. Тож зроблений тоді висновок був цілком природним, але тепер, я думаю, він міг бути хибним. Хоч якби засвідчувати ту смерть довелося мені, я її засвідчив би без жодної задньої думки. Обставини його смерті цілком узгоджувалися з припущенням, що він помер саме з цієї причини. Я ніколи не став би сумніватися у правильності того висновку, якби не дивне зникнення фотографії. «Але послухайте мене, Греме», – сказав Дейвентрі. «Якщо ви мені дозволи так сказати», «Чи не надто ви покладаєтеся на досить фантастичну історію, яку розповіла вам одна стара леді? Ви ж бо знаєте, якими вони бувають, оті старі леді. Вони надають надмірно великої ваги якісь дрібничці і роздувають значення всієї події». «Так, я знаю», – признався доктор Грем. Зі смутком у голосі. Я сказав собі, що так може бути. що, любов так воно і є. Але я не можу цілком переконати себе. Вона сформулювала своє твердження надто ясно та з дуже переконливими подробицями. — Усе це видається мені вкрай неймовірним, — сказав Дейвентрі. Якась старушенція розповідає про фотографію, якої там не мало бути. Ні, навпаки, яка там мала бути. Я вже й сам заплутався. Але єдиний реальний факт, на який ви можете спертися, це слова покоївки про те, що пляшечки з пігулками, на яку посилаються у своїх висновках представники влади, не було в кімнаті майора напередодні його смерті. Але на це може знайтися сотня пояснень. Можливо, він постійно носив ту пляшечку з пігулками у своїй кишені. Цілком можливо. Не заперечую. Та й покоївка могла помилитися. Вона могла просто не помітити їх раніше. Це також можливо. Отже, Грем повільно сказав, дівчина була, Дуже переконана. Але ж ви знаєте, що люди на Сент-Оноре легко збуджуються. Вони дуже емоційні, легко себе накручують. Чи, може, ви підозрюєте, вона знає більше, аніж вам розповіла? Не виключено. Погодився доктор Грем. Якщо так, то спробуйте витягти з неї все, що їй відомо. Ми не можемо вчиняти непотрібну метушню. Якщо в нас не буде надійних фактів, на які можна було б спертися. Якщо він помер не від високого кров'яного тиску, то від чого ж тоді? Сьогодні є чимало способів допомогти людині померти, сказав доктор Грем. Ви маєте на увазі ті способи, які не залишають помітних «Слідів. Не в кожного вбивці, – сухо зауважив доктор Грем, – вистачає розважливості застосувати миш'як. То скажіть мені ясно, у чому полягає ваша гіпотеза, що пляшечку з пігулками від високого тиску хтось замінив іншою, і в такий спосіб майор Полгрив сам себе отруїв?» Ні. Все було зовсім не так. Так думає та дівчина, Вікторія. Але вона помиляється. Якщо хтось вирішив позбутися майора, і швидко, то він підсипав йому отруту в їжу, або, що простіше, долив у якийсь трунок. А щоб надати смерті природного вигляду, у його номер поставили пляшечку з ліками від високого тиску. І поширили чутку, що у нього був високий кров'яний тиск, і він лікувався від нього. І хто ж поширив цю чутку? Я намагався це з'ясувати, але мої зусилля виявилися марними, бо все було зроблено дуже розумно. А каже, здається, про це розповів мені В. Коли ж я запитую В, то він відповідає «ні». Я не казав нічого подібного, але пригадую, що Ес одного разу про це згадав. А С. каже, про це говорили багато людей, і одним з них, здається, був А. Отже, ми повертаємося до початку. То це був хтось дуже розумний? Так, коли стало відомо, що майор помер, то всі навколо тільки й говорили, що він страждав від високого кров'яного тиску і повторювали те, що нібито почули це від інших людей. А чи не простіше було б просто отруїти його, не вдаючись до цих вигадок? Ні, така смерть спричинила б розслідування і, можливо, ростень тіла. А у нашому випадку лікар сприйняв смерть як цілком природну і видав свідоцтво, яким усе і закінчилося. «А що ж ви хочете від мене? Щоб я звернувся до Скотленд-Ярду?» – запропонував зробити ексгумацію тіла. «Це наробить такого галосу. Можна було б зробити це потай. Потай на Сент-Оноре. Це неможливо. Проте, – зіткнув Дейвентрі, – я думаю, щось таки зробити, – «Нам слід, але якщо ви спитаєтеся моєї думки, то це пусті вигадки. Я щиро сподіваюся, що так воно і є», – сказав доктор Грем. Розділ 11. Вечір у готелі «Золота пальма». У їдальні Молі робила останні приготування, прибрала зайвий ніж, Поправила на столі виделку, переставила келих або два, відійшла трохи вбік і подивилася на результат, а потім вийшла на терасу. Там тепер нікого не було, і вона пройшла у куток і сперлася ліктями на балюстраду. Скоро почнеться новий вечір. Люди базікатимуть, розмовлятимуть, питимуть, розважатимуться. І веселитимуться, вільні від будь-яких турбот. Вона так довго мріяла про таке життя і ще кілька днів тому втішалася ним від усієї душі. А тепер навіть тім здавався стривоженим і стурбованим. Звичайно, немає нічого неприродного у тому, що він трохи хвилюється. Для них дуже важливо, щоб їхній проєкт Завершився успішно, адже зрештою тім вклав у нього усе, що мав. Але, подумала Моллі, насправді не це не покоїть його. Він тривожиться за мене. Але я не розумію, – сказала